Det är en sliten Jenny redaktion som sitter här på OEAT West i en mysig, grön dunge. Jag har två goa Göteborgare, på att säga, men en Göteborgare och en Stockholmare i exil Precis. på plats. Madeleine Schnäpps? Ja, hej. Hej. Du har en, en rökig härlig festivalröst. Ja, riktigt sliten. Vad är det som Röst. har liksom framkallat det här? Jag vet inte. Lite allt möjligt tror jag. En god blandning av allt. Stök. Ja, det brukar vara. så Aron McFall? Yeah. Yeah. <laughs> Hur är läget? Det är fint. fint ah. Superbra. Jag är antingen så att alltid var mm. ganska pigg trots mm. att jag är trött. Vad är ditt knep? Eh, att inte låtsas om. Att, eller bara försöka <laughs> att, liksom, skita i att känna efter. Mm. Och, bara och bara liksom Det var då nu och nu Mm tänker man. Men då är det lite lättare att koppla, koppla bort det. Ja. Det är jobbigt också. Man får liksom accep av. acceptera det bara. Mm. Mm. <laughs> ja. Nej, men, den här tanten har ju, har ju varit på rave <laughs> <laughs> tills klockan halv nio i är Nu är det lördag festival Vad har ni, ni hunnit göra hittills? Åh oh, gud. på äh, partybåt. Ja. <laughs> Riktig partybåt. Äh, inte kollat. Eller vad har vi sett? FK Twig vi ah, det. Ja, just det. Det var nice. grymmet. Så magiskt. Så fint med er performance. Har ni så... Ja. Vågmedley ah. våg men mm. så bra. Så bra. Uh, nästan så spelade uh, Ica Anna en känsla som jag jobbar med mm. på, på, på Nyskajdenhotellet i torsdags. Just det. Uh, och det var grymt. Det är sjukt att det har varit. Ja. Det känns som det har <laughs> en lång dag där. Mm. Hur hänger ni ihop för oss? Kanske man ska... Vi, vänta, jag. vi två. är ah. uh. <laughs> Vi vi är ett par. För att du är att vi bara kollar på varandra <laughs> och bara, uh, Vänta på <laughs> vi <svar. laughs> <laughs> Nej men vi. är ja, <laughs> ja, inte Nej men vi. Ja. Vi är ett par och vi gör lite allt möjligt olika saker på olika håll och. Ja. Ja, vi har, vi har, jag älskar ju dina två släpp som jag redan har sagt till dig här. Vi har mm. spelat i, båda i podden, tror jag, ja, i alla fall. Uh, och uh, Madeleine, jag hörde dig på just här på festivalen, mm. på den tuffa vippen Och vad shit, det här är så bra musik, vem är det som spelar? Vad roligt. Kommer du fram och mig? Ja, var så, som vanligt så bokar vi våra gäster med ja. noll framförhållning. Oh, det var grejt. Vi ska höra... Det är som jag har med dig. Nytt för dig, Jan yeah. och ikonan som vi har. och några favoritlåtar. Uh, här är en, uh, en sån här låt som vi bara har, har köpt tusen gånger i den här den redan, men en ny version. Uh, good Times. Ello drinking Så Get racks on racks, more than a hundred missed calls, and I didn't call one of them back. Awesome. Now I'm Radio. in the club with a gang, and we're all dressed in black. The trap house closed for the weekend. Man, are gonna be right back. Thought it was all about fame. Don't hide your feelings when you see me on stage. I got a first class ticket to the top, and no, you can't stop that plane. It's the boy better no campaign. Every day we pop champagne. Go, go, go. Celebrate life like King Christmas Day. Goes. Don't care about o what a man o say. D o Work every day till weekends. Have to turn it on, top on weekends. Ja årets anthem på något sätt. Oh, verkligen. Den tåla här jag ser en version till. Oh, gud, ja. Skepta Ja oh. oh, han är alltså <skratt> så fin. Han är topp Vad är det som du gillar med Skepta? Det är bara känner mer man, man, just med uk stämningen, det är närmare oss. Det är längre från USA. Det, det, Jaha. Det är man nej har man inte, är hem. Ja. Ah. Du är Än ändå du... lite... Fast ändå så långt bort. Ah. Jag är långt ifrån liksom men samma, det är... Vi är ju i li lilla stilsam. London så... <laughs> men du har ju ändå lite det blodet i det. Eller, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eller? ja? men det, det är lite längre upp i... Vadå <laughs> för blod? grime <laughs> eller... jag har familj från Skottland. Då det kunde man ju nästan gissa på namnet så Men nej men jag vet inte, allt man är bara <här> nice. så att han <här> har på så länge och att nu liksom... Vi körde den här Han uh, verkar så sjukt bara jag sett lite intervju imorgon han verkar så jävla så alltså, äkta bara. Ah? Alltså, ja. så jag satt och kunde kolla på en sån Red Bull Music Academy intervju när han. Mm. Som var så men man bara fett. Ah. Det är liksom inte någon sån här någon front eller någonting utan bara Ja, ah, det gillar man. Vi mm. såg honom på uh, Det är på rätt ovanligt som Ja. Uh. det var Vad var du på på sån ah, i vad sa Han var väldigt också bara så här gick rakt in. Ah, ja, det tänker man ju superkort inledning här. Vi går rakt på första premiärspelningen. Vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på eh, en till, nu tredje låten från Minete. Yes. Så det är bara en kvar nu snart. Oh. Eh, <laughs> som heter Jam Jammy Circles och är lite så här. Uh... Jammy. <laughs> ja, lite så. Jag kan rycka på axeln lite, tack. Stå Men, så är det lite så dancehall inspirerad på något sätt. Lite så mm -hmm. swingting rhythm. Okay, okay. So, Ska vi prata efter? Ja, det är ju så. Jävla bra. Tack. Det här var precis vad jag behövde höra så dagen efter mm. fest. Ja, uh, riktigt va. man så. vill liksom att den ska hålla på i evighet alltså. Jag har bara gjort en jätteljättelång eh så låt men låter för det enda låten jag har någonsin haft riktiga trummor på. Eller, det är liksom lagrat med alltså trummaskiner och samplingar och det. Mm. Jag alltså kan jag inte spela trummor alltså jag kan inte. Alltså jag har ingen känsla som helst för som att <laughs> spela högt <high> så <-heads> <laughs> Men det är så du. Jag har liksom spelat det. Jag spelat Jag har spelat det. Bastrumman ja. på en kanal och sen så kan man en loop och sen så lägger man på virven. Men det är väl nice så, när det blir lite lite skevt? Eller det är väl Plus, det man gillar väl ja? Och sen så att den är lite så skrämd. Jag, vet inte, jag ja. gillar när det är lite, jag vet inte, inte Sjukt. så, inte så, inte så, inte så, så här, superperfekt när Det är lite såhär mm. någonting som är lite skevt. Jam in circles. Ja. Det kändes som att man liksom mm. snuggade Men jag i kärnan. Ja, det är så jävla bra. Va, men du, va, hur länge har du gjort musik? Alltså jag har gjort musik sedan jag var 16-17. Mm. börjar med så här hiphop. Eh, alla, alla skulle rappa och så var det ingen som kunde göra beats. Mm. tycker tyngre om ha, det om det? <laughs> ja, nej, men så, så började jag göra beats. Sen så jag på att varit med, med lite olika konservationer och så här. Och sen så, Men sen samtidigt också hållit på med lite popgrejer med Maja Gördicke som jag har spelat här. Du har hört mig mycket. Eh, Ja, mm. <laughs> och sen så är det liksom det, vart så här, hiphop Göteborg man säger och pop, Göteborg på något litet. Mm. Mittemellan hela tiden. Och sen så jag vet inte, har jag bara fortsatt. Och sen så nu två år sedan så börjar jag så här bli, hitta något sätt. För det är alltid varit svårt för mig att så här. Ska jag hiphop eller ska jag pop och under mitt egen namn vad ska jag göra? Mm. Och Hur kommer du fram till det då? Jag vet inte. Det är bara har blivit någonting. Men, nu för att Men jag vill också att det ska vara jävligt öppet. Så att jag, alltså näst, de här grejerna som kommer nu kanske inte alls låter sig igång, så nästa. Nej. Men nu har vi har uh. tre låtar. De är ganska olika också. Mm. Det är liksom det här ja, yogaråken som vi har pratat om. Eller ja, din Westkust diskon uh, Och sen From Love som är ganska poppig. Ja, precis. Andua. Och det här var någon slags... Som känd, det här kändes väldigt så här klubbigt. På något ja. sätt. Uh, vad, vad är den radotoren? Eh... Uh. Mycket reverb, stora ljudbilder, någon form av jämntakt. Mm. Så kommer jag liksom från... Jag, alltså jag, jag är inte musiker för fem öre. Alltså Nej. jag gör jag, jag, jag, min numera pop- och dansmusik på samma sätt som jag har gjort hip hop i en år. Okay. Mycket sampling och sitta och klippa och klistra. Och mm. Ut och in genom maskiner och Kassettbandspelare Så <laughs> Metoden Så jag är ganska dålig så här, rent tekniskt sett, I studion så här, Jag är inte okay. så duktig på stora mixerbord och sånt Så jag har mina egna små knep Resultat blir ju ut på en bandspelare Spelar in på kassettband ja. Spelar in igen i datorn och Är det sant? Ja, på. Vad roligt Men det måste ju Lek göra någonting leka. med soundet också Eller <laughs> att det känns jag lite skrapigt Eller... Men du, när kommer den här EP-en? Kom? Den kommer i höst mm. uh, Ska bli superkul så det blir första släppet då på West Coast Recordings. Mm. Är, du, är du inblandad i den labeln också? Nej, jag är eh, Den är ganska ny. Ja. ja, det är första... Ja, precis. Det är Kane, och så Henrik och Tom Lisslick som är med. Mm. Och jag är eh, artist. Ja, vad kul. Vi ser sjukt mycket för emot att höra ah. sista, fjärde sista <laughs> låten. På ah. Och jag kommer spela den här på repeat mm. hemma. Ah, kul. Liksom. Okay. Uh, på tal om repeat så jag har vevat en låt sen, sen åkt, jag åkte den här stökiga nöjesguiden-tåget ner till Göteborg. Då var folk som satt och spela låtar. Och då var det någon som körde en låt som jag var. men gud vad är det här? Det här är på svenska, det är poppigt, jag borde ha hört, det uh, släpptes liksom i julas. Uh, och, ja, vi brukar inte spela gamla låtar i barnen, men nu, nu känner jag bara att det här är det som jag vill höra allra, allra mest just nu. Men den är, den är, den är, den är liksom den är lite knep och lite kisig på ett sätt men också helt fantastiskt men jag är superspänd på att höra vad ni tycker om det Lyssna, ni kanske har hört den en miljard gånger redan Jag får se För alla ja. vi i stället in, mätas upp, råkas, istan Några vill in för att bråka, istan Härja och skrika och låta, istan Några åker in för att tåga, istan Andra åker in för att joga, istan Vissa åker in för att droga, istan mm. De åker in och möter några, istan Kryftorna fortsätter råda, istan Du ser den fetaste bilen du har skådat, istan vi ligger på en låda Istan. Så långt från varandra men ni båda Istan. Människor är höga och låga Istan. För många i livet en plåga Istan. Mm. Så man måste våga Istan. Har du en krona i frågan Stämningen har hårdat Inte sällan de blir rådat Och ingen blir förvånad I stan man i stan så går man De är hala målar Häckar, meckar, målar istan. Bäcknar, säckar, kollar Polisen istan. sitter som på De flesta som bor här har lånat i stan hey, Vad betalar du i månaden i stan? Minsta för pengarna, det får man i stan Bussar och bilar och vågar i stan Parker i grönskan med fåglar i stan Broar och vatten är borta i stan Vi kommer aldrig sluta åka i stan Fastnat för att bara köra om, om och om igen. Var... Det var riktigt bra. Varför inte den här rysnings. Den är, liksom lite... Den? Den är lite på gränsen till att bli någonting som man står sig våldna ja, Nej, men men, är... Jag tycker den är fin. En kan inte så länge. Det låter man också så här, som kan växa lite på. <hört> ja, alltså, ni, ni måste lyssna ja. på den ja. en gång till. Men det känns som att liksom, man vill höra den igen ja. för att få in så. Jag tycker det är sjukt effektfullt det här med. I stan alltså den mm. ideen, Det verkar som att de använder exakt samma ljud liksom. mm. Han sjunger inte det utan det är bara utklippt Det liksom. blir här suggestivt mm. så Passade väldigt bra idag ah, Vad skönt <laughs> att ni <laughs> gillar <laughs> <laughs> Eller, ah, du sitter lite mer Nej, inte Nej, men det var eh. <här> Statslåtar stats, uh, ah, ändå <här> uh, <här> Ja, precis Madeleine, du har tagit med dig Någonting som du gillar just nu Ja, som jag gillar just nu Ja jag vet inte så mycket om artisten Nej. Jag bara hittar den och, och fått en bra feeling för den, Låt den Men han alltså, så vackra ljud Ja, vackra, vackra, ljud vackra ljud och väldigt så vackra. bubblig var bra, typ <laughs> ja. Vad är det vi ska lyssna på? Branko, <laughs> med låten Atlas Vilken äh, mjuk, mjuk låt. Ja, väldigt mjuk. Vi, vi tar, vi, vi, det känns som att vi tar hand om oss själva här nu. Ja, ja. På bästa K kurerar sätt. Våra, kurerar vår våra kroppar och Vi <sköra>, har <laughs> ja, lite samma mode på alla låtar hittills. Mm, verkligen. Men Brankbo, Let Me Go. Uh, Mr. Karma kan på den här låten. Mm. Det är som brukar dyka upp i vår podd ibland. Nonku, figi Piri. Piri. Jag tror hon som hon är. Mm. Jag vad, vet inte så mycket om henne vad, vad, vad, <laughs> vad får du för känsla i kroppen? Mjuk känsla mm. Väldigt så ja, men behaglig Liksom Jag vet inte, ja God vibe Ja, ja. väldigt good vibe Att man bara kan Vi snackar lite om det ljudet också, det där Gileklumsljudet Ja, ja. Som bara och Gileklumsljudet du? Man vill liksom ha med Brrru. sig Ha med Brrru. sig Brrru. låten och Plåka upp den och mm. äh, Ta på den <laughs> <skratt> <skratt> Nej, det är, det är, det är det låter ja. som så här, man liksom en avslappningsboll som det ja, är så. Uh. så är det lite så löst att man liksom har inte helt kontroll över det. Så tar man Nej. ut upp upp den och så och. lite handen och så kan du åka ner så här packa upp det igen så alltså det är Det är det bästa beskrivningen någonsin har hört. Det är fantastiskt. Det är, <skratt> <skratt> ja det är den nya genren, gilleklumpsgenren. <skratt> Japp. det har vi citat, citatet, till sajten. <skratt> Pete som är med och gör den här podden <skratt> över en spillans ny låt nu på Samklar <skratt> precis innan vi körde igång som bara, den heter Weed is my best friend bara, Jag är, är <skratt> Ta den också <skratt> Så, Det är vad, vad ni tycker om det här <skratt> ja. Det är uh, popcorn, uh, ändå favorit mm. just you know we go Far huh. Not just friend. No trust level dem a pray hard for get payback. If you no trust BS, don't trust trouble. Human being not trustable. <laughs> If me anti-social I may act. And real gangster no beg boy weed buy we buy anyhow. I don't beg friend now, weed is my best friend, and me no want see no next friend. God, so, weed is my best friend. Some boy when you talk and I leave me not trust them Weed is my best friend You, you, you, you, you, you know Weed is my best friend He's me best party, me best charging Right now it's legal, no feds can't charge me Every day a six pound in at the Right now, R.E.J., them might escort me If me no Afghans, I'm no happy Had chalwa me a go load up shortly My no boy at all can't try extort me Man now I rap like Leonard Bartley Anyhow i don't beg for no Weed is my best friend And me no want see no next friend Cause Weed is my best friend Some boy where you talk and a Me no trust them Weed is my best friend you know, you know, you, you, you, you, you know Weed is my best friend Call me Weed, call me we Frostbox But no say nothing if you get a load box Monday a high grade with me, me load up a country Right now them guys in me call me higher than a plum tree And me act that we feel in a degree, Just a shot like a Pompeii GMA If me moving anti-social I may I. high And real gangster no beg boy weed Buy we buy Anyhow I don't beg for no Weed is my best friend And me no want see no next friend Cause Weed is my best friend Some boy where you talk and I lick me, not just them. Weed is my best friend. You know, you, you, you, you, you know. Weed is my best friend. Not just friend, not just devil. They my prayer for you get pebble. If you not trust BS, not just trouble. Human being, not just devil. <laughs> If me moving antisocial, I may I. Yeah. And real gangsta no big boy weed, bye, we bye. Denna we it is my best friend kommer ha den på hjärnan nu hela tiden den, den. det är ändå, det är ändå härligt på sättet med så låta som är så sjukt när de handlar om olagliga grejer, men mm. eh, right. <laughs> ändå mysig. Vad tycker ni? Eh, superbra. Ah, såt. Vi ska lyssna på ditt val. Ja. Ni, ni fick liksom vassigt val <laughs> över de här nya egna låtarna. Vad, vad, hur alltså, tänkte tänkt du? Jag har liksom så sjukt mycket på hela här, den här I Think I'm On Fire, tror jag är mixade i det heter. Från Etherell som är en del av hela Awful Records klicken. Så mm. mm är så mellow hela tiden. Allting är så lugnt och allting är bara så supernice. Och så det lite, allt, han liksom, hans beat är lite, så här, lite otakt. och det kommer in grejer och super lugnt. Ja, ah, lite men mer. Ja, <laughs> ah, kanske inte kanske på se. något annat. Ja. Men är ah, super nice. Vi smyger igång den här. Ja. I done pulled up, eating teammate good, been full all evening. Zip lock all the way, pulled up reeking. OG Kush one pull, I'm geeking. Good gas, open road, I'm thinking. Repeat same old song, I'm singing. Better slow down for the twelves start tripping. Been drinking, I can't stop drinking. Turn the wheel in my right hand, blinking. Superbowl ring on my right hand pinky. Heavyweight, you a light bitch, nigga. Nigga won't hit, so my right hand get them. Always smell like smoke in it. All go rims with the spokes in it. Blood roll fly right by niggas yeah. Hoes get low like a drive-by nah. niggas uh. Yeah, niggas thought they call me slippin' I ain't even out here trippin' I can't even worry about another nigga I'm just out here tryna count up all these figures Count up, these figures Count these figures i up, bigger, up, ladies, bigger, yes. up babies, yeah, Can I just rap for a minute? What has this rap shit invented a bunch of young niggas who rap for a living? Put the light on them and tell the whole world This is how rap is presented Well, nigga I travel a living in the universe Tapping my limit No cap on me nigga No ceiling I don't see no end No beginning Just stuck in the now Yeah uh, I saw the future These people is clueless The smarter abusing My grammar is fluid I speak with the magic So I take my talents To bend out these bastards Supernova in the making, please don't make me blow up the galaxy It would be tragedy, gaining leverage but the ties are severed Gaining traction cause my ties is better, making my money no problems If I got problems, man, I'ma solve them, niggas act funny now, just dissolve them When you got home, niggas think you falling. I just want money now Who could blame me, but I won't let that money shit go change me, uh Yeah, he never changed up, I just glowed up, yeah I've been working this shit ain't just show up uh, Tell a nigga get his blows up Quentin easy in the building niggas put they hoes up Told my little bro do the hold yes. up We gon' make it through just and roll nah. up Yeah, niggas thought they call me slippin' mm -hmm. nah. I ain't even, I ain't drippin' no I, I can't even worry it I'm just out here tryna count up all these figures These figures, these figures I'm just out here tryna count Vad vill du helst göra till den här låten? Vad jag vill göra? Mm. Eh, jag vill gå runt med hörlurar eh, nere vid Röra Sten. Mm. Nej, inte Röra Sten, vad fan säger jag? <laughs> lite, längre ut, lite längre ut till nere i vattnet någonstans i Göteborg och bara gå runt helt själv och så lyssna på hela min skripet om och om igen mm. och sen så gå till studion. Uh -huh. <laughs> jag jag ja. Jag Det konstig. Jag jag tänker mig att du ska gå jättelångsamt Ja, men det gör jag. Jag, går ja det ganska, jag går annars ganska snabbt såhär, mm. Jag har ett jävligt högt tempo när jag går mm. Utan att tänka på det men men, när jag lyssnar på musik så har jag någon sån konstig jag vet inte om någon är Men jag, jag måste gå typ i takt med musiken Det mm. kan inte jag kan gå, liksom Det blir bli som fel typ Jag kan inte ens tänka mig hur man skulle gå till den här låten Du så ha här extra gung Baklänges jag går, dun, dun, dun, ja. Då går det ju var sjukt snabbt Nu går nu, nu, jag gå, nu, Jag har någon ja, slags ja Gå, alltså man går som... Dung, dung, och varje dung i ett steg. Ja, jag fattar. Men då är det sjukt snabbt. Eller så kan man rulla fram i en rullstol som, han, som, som eh, vi ja, har här. Precis. Gud, bra röster. Mm. Ja, verkligen. Så otroligt så här sega. Släpiga och sega. Och mm. Kanske inte helt nyttra. Nu har vi Inspektor Norris här i bakgrunden. Jag vet inte om det går in i Party. mig. Men man kan liksom höra Todd Tarje här från Dungen-scenen. Bra scen tycker jag. Ja, och, verkligen. Och jag tror att favorit. Ja, Bra. bra mode Verkligen. Dance Axel Borman körde igår väldigt bra. Han stod det på Jakidag uh, lite senare mm. när um, uh, Leo Fossell, en gammal mm. gå Jenny och vändevän som har hand om tre och underbron i Stockholm och Olle sexans spelare som också är styrbarnehusperson. De körde eh, någon låt som jag blev så helt huckt Och bara känns samma det. Och sen efter en minut så känns samma det igen för jag hade glömt att jag att jag bara, gud det här är så bra är det? Jag måste känna till och så kollar jag min telefon. Jag hade tre jag jag samma. Låt. Ja men med liksom några minuter mellanrum att jag var guldend och bra betyg. Vad men... alltså, är det Vi gillar det, bra, med det. Ja, verkligen. Ja, vi se om ni om ni också samma det. Om ni också samma det här. Nej men det här är någonting som kom för någon månad sedan jag, ja, ni märker ju jag, ah. jag har tappat det helt. Jag spelar ingen mer <laughs> länge det bara så. <laughs> Apropo, jag sa ah. att jag hörde, hörde på, på den nya ja, Apple Watch grejen. Ah. Så finns det någon inbyggd funktion som man kan trycka på typ så ah. Och Ja. Så sen så bara låter det gå hela tiden. Ja precis. Ja, så, det är så auto sjukt. så bra. alla låtar. Jävla genialt. Sjukt jobbigt. <laughs> Nej men det är grymt men också jobbigt tänker jag att komma hem med fickan för mig. Det är väl så jag. Så mycket skit också. Alltså. Vad ja, det här? Mm. Så bra. Super, Helt nice. grymt. Ja, så, så många fina olika moment. Ja, verkligen. Och, ja. Äh, som inte låter som när det kommer nya Oväntade oh, ja. moment. Det är inte så konstigt att det kör Nej, jag, verkligen jag, att inte. jag tänker att det är en så här ny låt nästan. För att, mm. äh, verkligen. Känns känner det som tre låtar jag äl älskar när det är liksom olika låtar i en låt. Ja, och man får det att gå ihop. Ja. Liksom. Mm. Det måste vara svinsvårt tänker jag. Jag vet inte om man gör musik. Men. Så här, när det kommer en låt som blir tyst lite kommer som ett litet skit som bara är som mm. ett gömt spår eller ja. sånt här. Men också det där drivet i oss enerver V-mode. Jag det jag tror att det är min bästa bästa combo. Mm. Ja, det var riktigt bra. Kul att ni gör. Vi vi diggar. Eh, det är väldigt där de de låtarna innan jag liksom bara varit väldigt så där bakis. Ja, men nu nu nu ni kommer ni i party party mode igen. Ja, precis. Ja, ja. Bra. bra blandning. Nu, vad ska vi ha nu? Nu blir det en primär till. Ännu en party. Fan, ja, nu blir det eller? party. <laughs> party. Nej, men jag jobbar ju med ett bokning och management. Mm. Äh, shape heter vi. Och äh, jag jobbar med i Icana. Vem är det? Äh, det är Lisa Town heter hon. Mm. Äh, hon äh, producerar jättemycket själv. Äh, håller på det länge liksom, men inte släppt någonting. Och, mm. Sen upptäckte jag henne på Soundcloud. Och nu äh, och har jag henne första den här Uh, och nu jobbar jag med, henne med en till sig. Uh, och hon i, ja, hon ska släppa en EP snart just, mm. och det här är hennes andra, hon har släppt en låt som heter Pussycat mm. Precis. och det här är hennes andra låt med producenten Nibla Spännande. så det är deras låt och <laughs> ska jag bara säga att jag, jag glömde ju i min så här ja. att, att jag var helt lyrisk över för låten och säga vad det var. Ja, säger man Hanni eller säger man Hanny? Honey ja. tror jag. Jag tror, jag tror att det är lite ja, tyskt är det i alla fall. Uh, hiding the Moon. Men uh, skiter i nu. Ska, <laughs> nu är det premier. Ja. <laughs> Vi kör. kör. Precis som fågen, Folk undrar vad jag De pekar och de frågar Vem är tjejen där? Hon som en miljonär och när hon greppar micken Går hon lös på den djupa Jag svär en riktig superstar Fuck allt som jag brukar vara Vuxit fem de meter Och mitt max maxat varje dag Jag blöder för den när det en. Så pass på era märk Slår ju jag min grej Ni kan aldrig röra mig Så länge i hjärtat slår ju jag min grej Vi kör Vi kör dom har fattat att ni kan ni kan menar all vad får ni jakta vet ni se mig för jag skiner varje ton jag tar på bitet skapar bränder undrar vad fan händer Sebra greppar micken och går lös kraren klappar, du är döv om du inte hör ta ni en crap lisa typ som Mona Lisa att jag behöver inte stila pass på dig jag håller mig till mina min pappa, sa, min pappa sa, Du kommer att bli störst någon dag Min brorsa sa, min brorsa sa Det finns ingen som du De andra är slut, ja det är över Möder alla andra som försöker Värdorton kommer jag i guldet som ni söker, läxa upp, oss, ni kan kalla mig för fröken, Spräcker dina drömmar som om du var en värld. tycker mitt emot mig och sjunger med. och bara, så, så, så. <skratt> Det går inte att göra annat. Nej, Vet låt. Ja, ingen annan. Ingen, ingen annan med ikarna och Ja. Nu jobbar du ju med det här så du är ju jävig. Men uh, vad, mm. vad är det som är så börjar så, så med det här? Eller speciellt? Det känns så eget på något sätt. Och mm. eh, jag tror att det är också för att jag liksom, när man känner ja, men Lisa då, som gör låten att det är såhär hon, hon kör sin grej och verkligen gör det fullt ut och det är så grymt bra. Mm. jag vet inte. Ja. Speciellt sätt alltså så mm, Precis. Och det är verkligen Göteborgsdialekten i någon helt nytt, ja. äh, <laughs> en helt nytt sammanhang typ. Och sen så det så att sjunga var så här kaxig text fast med så här fin ljus. Ja. och sen så att ja, alltså det blir såhär, coola, och, hela, coola. och hela produktionen är liksom jag vet inte, det blir så, det så bra ihop. Mm. Nice. Ja. Vad händer hände för med henne nu då? Eh, han ska släppa den här låten, eller de ska släppa den här låten. Nästa vecka kommer den ut. Mm. Och eh, sen så ska jag släppa en EP i höst. Uh. Eh, så vi väntar på lite gå-låtar. Cool. <laughs> ah. Skickar de hit då? Ja, absolut. Mm. <laughs> eh, så det är väl det. Uh. Vad har ni annars på gång? Uh, uh, vi släpper en EPen. Ja, Som... vad blir det för datum? Det där vågar man aldrig Jag säga. har inte sagt <laughs> datum än. Den kommer på vinyl och grejer, så att mm. Det är så lång väntetid på grejer. Så har, jag är inte... Men någon gång i början av hösten. Är det här ditt första riktiga släpp? Mm. Ja. Hur, ja, precis. Vad är du mest liksom, nervös över? Jag är inte nervös alls faktiskt. Nej, ja. Bara du borde inte vara peppad. Men tänker när när du får vinylen i handen ja, kommer sjukt. Det är sjukt att ha sitt eget kommer verk. Ha, kommer det vara så här färgad vinyl? Nej. Nej, den, det vet, nej, det tror jag inte. Först Det är inte tjock. jättemycket pengar. <laughs> nej, jag att inblandat än, än så länge. Så. <laughs> Snart rullar de in. Mm. Oh, vad ska ni vad ska ni göra i på festivalen? Eh, se något. <laughs> <laughs> se <laughs> vet se <vi>? något, Äta <laughs> något, dricka något, något. <laughs> <röka> dansa. Vi, vi hade inte smittpast. Nej, men vi ska vi ska göra det bästa den sista dagen här. Mot ja. resten och alltså jag, okay. jag kämpa på. Jag himla så Himla glad att ni uh, ville vara med. Ja, verkligen pass på Nu känner jag en, vatt en vatten upp i pannan. Oh, nu måste vi packa ihop. Oh, nu vi kör <laughs> vi kör oh. Så så, så grymt att ni var, ja, att var med. med ja, grimt att med. vi uh, Ska spela Michelle Dida. Hörde mig bay. Hey, hör du mig, babe? hör mig, babe? Hello. mig, how do make mig, How do Hallo, hey, har du med mig? Har du med mig? Babe? Hey, har du med mig? Babe? Blåa med mig, gröna och röda med mig, mina bröder med mig. Se hela heller så där de sade med mig. Hey, har du med mig? Babe? Blåa med mig, gröna och röda med mig, mina bröder med mig. Hey Shit, hela söder om söder med mig Jag bara hörde mig, bejt Lada till lada, jag svär, hon blir dördig för mig Hon sippar bourbon med mig, sippar törny med mig Mixar upp hallon, bukördi med mig Det finns vodka på flaskor Flaskor på flaskor Vi har vodka från Krakow yes. Det smakar tabasko Hon har suttit i min asskopp Gav mig ett halsblås Tog med mig dit uppe till kosmos och Astros I kronisk med något som aldrig har haft något Hälsa till kritiker suga mitt ascho Hör du mig, babe? Hallå Jag åker i tunnel just nu, fan jag hör inte dig Jag bara, hör du med mig? Va? Hon svarar, yeah Jag bara, säg, hör du med mig? Hon bara, jag med dig Du gör det för mig Hon sa, pappa, pappa, Hon dödar för mig Hon är mörder för mig Hennes i öron, hon tog toppen av Hon är convertible, babe Hör du mig, babe? Va? Hör du mig, babe? Hör Om du hör mig, säg yeah! Hör du mm. mig? Yeah, yeah! Va? Yeah, yeah! Uh. Hör du mig, babe? Mm. Hör du mm. mig, babe? the du mm. mig? Hör du mig? Mm. Hör du mig? Hör du mig? Om du hör mig, säg yeah! Mm. Hörde mm. Mig. Du hör du yay yeah. Mm. Mm. yeah, yeah! yeah. Ah, Hon är tid som en persika, mm. okej! Okay. Hon kodar sin text som det skrivet i persiska yeah. Hon delar med perslikar mm. no tid för nån no färsklingar André Kloé och en vi mm. från Bordeaux Gina-tryck och hon har prislappen på Gin the please, gå bara libre för två Världen är knas bara dina förstår Ay. Hör du mig, pay. Uh. Snacka bara true shit, Bey är allergisk mot bullshit uh. Uh. Jag kan ta det ut kraftigt, köper dig tallrik med molfrits uh. Direkt när jag landat, Bey och jag, vi säger fuck alla andra Snackade snacka, vi gjorde en comeback Stoppade där rakt i dem samzack uh. Rakt i dem uh. Hör du mig, pay uh. Hör du mig, pay? On um, the HOME say yeah, Huh yeah. Yeah yeah. Um, yeah, yeah. Yeah. yeah, yeah yeah, yeah. Me um, me yes. um, Yay may be Huh the may pay. Huh may. may. On the homay say yeah, yeah yeah, Huh yeah, man, may pay. Huh may may. On the homay say yeah, be. yeah yeah, Yay yay. Huh may may May pay, heard of me, hallo, I'm the homemade say yeah right?